פרק ל"ח ויען אדוני את איוב מן הסערה, ויאמר, מי זה מחשיך עיצה ומלין בלי דעת? אזור נא כגבר חלציך, ואשאלך והודיעני. איפה היית ביוסדי ארץ? הגד, אם ידעת בינה. מי שם ממדיה כי או מי נטע עליה על מה אדניה הוטבעו? ומי ירה אבן פינתה? ברון יחד כוכבי בוקר, ויריעו כל בני אלוהים. ויסח בדלתיים ים, בגיחו מרחם יצא. וסומי ענן לבושו, וערפל חתולתו. ואשבור עליו חוקי, ואשים בריח ודלתיים. ואומר עד פה תבוא, ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. המימיך ציווית בוקר, יידעת השחר מקומו, לאחוז בחנפות הארץ, וינערו רשעים ממנה, תתהפך כחומר חותם, ויתייצבו כמו לבוש, וימנע מרשעים אורם, וזרוע רמה תישבר. הבאת עד נבחי ים, ובחקר תהום התהלכת. הנגלו לך שערי מוות, ושערי צל מוות תראה. התבוננת עד רחבי ארץ? הגד, אם ידעת חולה. איזה הדרך ישכון אור וחושך, איזה מקומו? כי תיקחנו אל גבולו, וכי תבין נתיבות ביתו. ידעת, כי אז תיוולד, ומספר ימיך רבים. הבאת אל אוצרות שלג ואוצרות ברד תראה, אשר חסכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה. איזה הדרך יחלק אור, יפץ קדים עלי ארץ? מי פילג לשטף תעלה, ודרך לחזיז קולות? להמטיר על ארץ לא איש, מדבר לא אדם בו. להשביע שואה ומשואה, ולהצמיח מוצא דשא. היש לה מטר אב? או מי הוליד אגלי טל? מבטן מי יצא הכרח, וכפור שמים מי ילדו? האבן מים יתחבאו, ופני תהום יתלכדו. התקשר מעדנות קימה, או מושכות כסיל תפתח? התוציא מזרות באיתו, ועיש על בניה תנחם? הידעת חוקות שמים, אם תשים משטרו בארץ? הרים לאב קולך, ושפעת מים תכסה כה? שלח ברקים וילכו, ויאמרו לך, הננו? מי שט בטוחות חכמה, או מי נתן לה סך ובינה? מי יספר שחקים בחכמה, ונבלי שמים, מי ישכיב? בצקת עפר למוצק, ורגבים ידובקו. התצוד ללוי טרף, וחיית כפירים תמלא. כי ישוכו במעונות, ישבו בסוכה למו ערב. מי יכין לעורב צידו, כי ילדיו אל אל ישבעו, יטעו לבלי אוכל.